Alltid till ton och Kommer här, Radiolog Lys, lys, lyssna För ert nöje i den jord Därför hör på Radiolog Lys, lys, lyssna Gägnet runt i djur där det bästa Den musik som gillar saken flästa Så välkommen hit och ord Hör alltid till ton och Kiratradiostationen Radio Nord Hörs för första gången i eten den 8 mars Man sänder från fartyget Bonchour Som ligger och gungar på internationellt vatten Utanför hamn. Många av programbanden flygs dit ut Och droppas i havet för att fångas upp av besättningen Och sändas Och så här låter starten Kära lyssnare Radio Nord är verklighet Efter mer än två års förberedelse Efter många övervunna hinder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 Spännande tävlingar och värdefull information. Jack Kortsak, chef för Radio Nord. Så småningom blir många av stationens röster välkända för de i östra Sverige som nyfiket rattar in den nya kommersiella stationen. Namn som Hjärtlandin, Lars Hans Örensson och Kai Karlholm. Men också reklamgänglarna blir ett begrepp. Gör brådmans, brådmans, till er affär. För Brådmans, Brådmans jubileare är...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 Plötsligt får möjlighet att höra lätt musik alla tider på dygnet. Någonting som det hittills varit sparsamt med. Nu undfängnas vi till och med med topplistor. Så här låter det när Lars Sörensson presenterar Radio Nords topp 20. På 20 plats, vilket vi börjar med på en gång då, hittar vi den här veckan den platta som förra veckan låg på sjuttonde plats. Det är alltså Alpens Ros med The Violent som fått 312 poäng.